Det här är Ekonomi i Ekot lördag med Britta-Lena Ekström. Finanspolis eller krisförebyggare? Vilka grepp tänker internationella valutafonden koppla på finansmarknaden och ekonomin– –nu när det mest akuta i den finansiella krisen verkar ligga bakom oss? Förra veckoslutet var det ännu ett stormöte om världsekonomin den här gången i Istanbul– –och årsmöte för internationella valutafonden IMF och Världsbanken. En av deltagarna det var Sveriges Riksbankschef Stefan Ingves, nu här i Ekonomi Ekotlöda. Välkommen. Tack. Ja, än en gång så diskuterade du med dina kollegor och politiker frågan om hur framtidens globala finansmarknad ska styras och av vem. Varför ska jag som svensk bry mig i huvud om IMFs göranden och låtanden? Ja, därför att det är viktigt att det finns en eh, organisation i världen som sysselsätter sig med ekonomiska frågor och ekonomiska samband och sammanhang i länder emellan. Och där behöver man en, en slags neutral part i mitten. Därför att eh, det är svårt ibland för länder att diskutera och ha starka synpunkter på vad andra länder gör utan att det finns någon i mitten som sköter, som sköter det här. Det är mer neutralt då än G20-länderna till exempel? Mm. Ja, alla länder är ju... Stort sett alla länder i hela världen är med i valutafonden och det innebär att där har då också små länder större möjligheter att få, göra sin, få sin röst hörd och att delta i de samtalen. Alla säger att IMF måste reformeras. Vad är det som ska ändras? Ja, världsekonomin ändras och då måste ju också den, där, den typen av organisation följa med i den utvecklingen. Det är två saker som tre saker som nu har varit på, på agendan som är alla tre vikt, viktiga på sitt, på sitt sätt. Det första är att numera är det allmänt accepterat att valutafonden sysslar med den finansiella sektorn och granskar finansiella sektorn i olika länder. Och tar reda på i var mån det fungerar eller det inte fungerar. Så fungerar det redan? Ja, men, men det kommer att bli mer av det. Det andra som jag tycker är ett viktigt steg framåt är att nu verkar de stora länderna också vara överens om så här långt. Att det är viktigt att valutafonden också mycket tydligt uttalar sig om vad de stora länderna gör. Och det innebär naturligtvis att man då förväntar sig att valutafonden kommer att också kritisera stora länder vilket inte alltid har varit så lätt. Har det överhuvudtaget hänt? Det, man har gjort många olika försök och det har funnits många planer och ambitioner inom det området tidigare men... Det har alltid varit väldigt, väldigt svårt på slutet när man så att säga ska, ska ordentligt ta till orda. Men det du säger det är att, att IMFs makt ökar. Ja, det får man ju se framöver. Förväntningarna är i alla fall att de ska ta ton på ett helt annat sätt än tidigare. Och sen den tredje frågan då, det är att i möjligheter att låna ut pengar till länder med stora ekonomiska problem förstärks därför att man går ifrån en utlåningskapacitet på 250 miljarder dollar till ungefär 750 miljarder dollar och det är också viktigt. Stefan Ingves, du har ju faktiskt arbetat i IMF några år innan du blev chef för den svenska Riksbanken. Och min andra gäst, Torbjörn Bäcker, har också ett förflutet på fonden från slutet av 90-talet och flera år framöver. Och nu är du chef för det östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. Ja, stämmer det. Du kom hem för ett par dagar sedan från Kiev i Ukraina som precis som Lettland har fått nödlån av IMF. Kan du berätta lite intryck därifrån? Hur ser det ut? Hur har folk det i Ukraina? Ja, alltså när man rör sig på Kievs gator så slås man väl kanske av två saker. Det ena är att det kanske är lite mindre aktivitet på byggkranarna och, och den typen av verksamhet. Det andra man ändå slås av är att det är rätt mycket bilar på gatorna och det är rätt mycket folk ute och handlar och så där. Så att jag måste säga att det är alltid lite svårt att, att värdera... Eh, allvaret i den ekonomiska situationen av att gå omkring på en huvudstads gator. Man måste vara lite realistisk där för att men när man däremot tittar på de ekonomiska siffrorna så blir det väldigt klart hur, hur allvarliga problemen är. I Vad är Ukraine? Ukrainas största problem? Ja, de största problemen har ju varit att man har varit väldigt ensidigt beroende av vissa råvaror för sin export. Man har byggt upp så att säga, skulder förknippade med den typen av exportstål. Då. Och det finansiella systemet får också problem i samband med det. Och även i, i Kiev då har man ju haft kraftiga uppgångar på... –på fastighetsmarknaden som sen inte har kunnat eh, hållas uppe. De här IMF-lånen, räcker de? Ja, det skulle jag nog kunna tro att de gör. Men de har ju haft väldigt eh, stora problem politiskt– –att genomföra en hel del av de åtgärder de måste göra– –för att, att få ekonomin på benen. Det är ju aldrig så att IMF-pengarna i sig räddar ett land. Man kan få hur mycket pengar som helst– –om man sen har en dålig ekonomisk politik kopplat till det. Och, och just nu är, är det centrala problemet– –att eh, de huvudsakliga politikerna som är inblandade– –inte kan komma överens. Det verkar ju likadant i Lettland. Ja, det får man väl säga. att Det finns ju en del såna tecken just nu. Och då får IMF verkligen stora problem– Ja det blir mycket svårare om man har eh, otydlighet vad det gäller vem det är man ska diskutera med. Vem måste man övertyga för att kunna genomföra eh, skattehöjningar eller neddragningar i offentliga utgifter eller reformera ett finansiellt system. Ett land i kris har också kris med politiken kan man säga så Stefan Inges. Ja det är ju jag håller med Torbjörn här därför att man kan inte lösa problem enbart med pengar. Utan ytterst är det så att när ekonomin i ett land eh, på något sätt hamnar i olag då måste det finnas en politisk vilja att lösa de problem som man har. IMF kan hjälpa till. Och IMF kan bidra både med kunskap om hur man löser ekonomiska problem av olika slag. Men kan man... man hjälpa till med hur man löser politiska problem? Uh, ytterst är det politikerna i landet. Borde självt. man kanske kunna uh, göra det? Uh, ja. Om man håller på med det här i många, många år, vilket ju då väldigt många på valutafonden gör, så får man ju naturligtvis över årens lopp en viss känsla för hur, hur politik fungerar och hur man så att säga, kombinerar ekonomi och, och politik. För det är ytterst alltid kombinationen det handlar om. Men till syvende och sist så är det ändå landet självt och medborgarna själva i ett land som måste vilja reda ut sina ekonomiska problem. Jag vill återknyta lite till det Stefan Inge sa om den roll som IMF har. Alltså lite som en smörjolja i hela det ekonomiska systemet i världen där man har så grovt sett långivande länder och man har låntagande länder och de långivande länderna som pratar mycket om har ju också varit en del av det som har orsakat den här krisen Så kanske gjort att man har inte så här, då, lyssnat kanske på vad I med har sagt men de låntagande länderna blir utsatta för valutafondets så här, villkor för att lösa sin kris och det är det här man ser nu att man måste få här, en förändring av hela valutafondets roll och hur det ska styras egentligen? Ja, både ja och nej, därför att det är ändå till sist så att när man lånar ut pengar så vill de som lånar ut pengarna få tillbaka dem. Och då är det alltid ganska starka synpunkter då på vad som ska göras och hur det där ska, hur det där ska gå till. Och det är ingen som har sagt att valutafonden ska låna ut pengar utan att ställa några villkor överhuvudtaget, utan man är nog rätt överens om att Även om det kanske inte alla gånger är så roligt. Men villkoren ställs ju till länder på länder som har problem. Inte bara ekonomiska utan därmed kanske blir det politiska problem också. Är inte det vi ser i de här baltiska länderna? Och... Fast det är ju ändå ländernas egna ekonomiska program som IMF ska vara med och stötta. Det är ändå landet själv som skickar in en ansökan till IMF att få ett lån. Så att någonstans så måste ändå landet i slutändan vara ansvarig för den ekonomiska politik de för. Man glömmer väldigt ofta bort att det är frivilligt att gå till, till valutafonden. Ingen måste gå till valutafonden. Men kan valutafonden, kanske vi pratar om nya rollen och så vidare, men kan man också tänka sig att valutafonden får en mer en, en roll som en konsult att hjälpa de här länderna att skriva sina program, att bistå med kunskap och erfarenhet? Jo men så har det varit i alla tider. Under mina år på valutafonden så har jag varit med en annan gång där till och med politikerna i landet säger ja men kan du inte skriva det, det också för vi behöver få det här gjort? Ja, det finns ju också mer, mer eller mindre konsultverksamhet- när det hjälper om att, att sätta upp de ekonomiska systemen- för att hantera budget eller hur en centralbank ska sköta. Så, så att IMF är ju med på många sätt och försöker hjälpa länderna- att, att utbilda sig när det gäller ekonomisk eh, politik. Så att säga. Om vi ska gå tillbaka till frågan, IMFs nya roll. Om vi bara stannar lite där i Ukraina, bara för att det är ett bra åskådningsexempel- mm. Om IMF nu får en starkare roll, på vilket sätt skulle det- om det hade varit i kraft nu så att säga, kanske ha varit bra för Ukraina? Vad säger du, Torbjörn Bäcker? Ja, alltså, mycket av de här nya rollerna med IMF handlar om att förebygga kriser- och sätta stopp på, på expansioner som inte är hållbara i längden- innan det går så långt som det har gjort. Eh, det som möjligen kan hjälpa Ukraina i det här läget- är att IMF har mer finansiella resurser- att hjälpa olika länder i världen- på så sätt så behöver man inte kanske vara riktigt lika försiktig som om man hade en, en kassakista som nästan var tom på IMF. Men, men för övrigt ser jag inte att det här hjälper länderna i kris nu utan många av de här reformerna handlar om att förebygga nästa kris. Och om vi tänker på reformerna, alltså vilka, vilket tidsperspektiv är det på dem? När ska man vara klar? Ja, det här är ju som att stiga ner i en flod som flyter ganska långsamt därför att med 186 medlemsländer så tar det ganska lång tid att genomföra förändringar framförallt om man pratar liksom om den världs världsekonomin. Så att det är svårt att hitta tidpunkter när man säger att det här var inte klart igår men det är exakt klart i detalj imorgon. Det fungerar liksom inte riktigt så utan det här är ett långsiktigt evigt arbete att, att, att hålla på med det här och därför är det, är det svårt att mäta också Är det bråttom med någon, någonting för annat? Ja, den stora globala frågan handlar ju om de stora globala obalanserna det vill säga eh, bytesbalansöverskottet eh, i Kina och eh, de stora eh, akkumulationerna av eh, reserver i Kina med valutareserven som är gigantisk i Kina och samtidigt som man har mycket mycket stora underskott i den i den amerikanska ekonomin. Och det är ett exempel på en fråga som, som behöver diskuteras på global nivå. Men då hur ska I i fortsättning kunna förebygga kriser? Tidigare har man haft ganska dåligt till och med misslyckats med att just förebygga kriser. Det vi ser nu är den som då brutit ut inte i de fattigaste länderna till att börja utan Det är faktiskt i USA som har varit för den enorma krisen som nu befinner sig i. Alltså, hur ska man då kunna förvänta sig att vara ute framtid ska kunna förebygga kriser? Vad måste till för att man ska kunna göra det? Man måste vara tydlig i sin analys och man måste vända sig på ett rakt sätt till länder som på ett eller annat sätt är i obalans. Även om det kanske inte alltid är de budskapen är som så när det gäller politikernas reaktioner på det man säger i de länderna. Men då måste ju valutafonden ställa mer krav på och ta klarspråk till även länder som USA. Helt korrekt, ja. Det, var det, som... alltså det är en fråga om att, att få det politiska systemet att ta notis av de här varningsflaggorna som i och med att fifsa. Så att det är ju inte så att innan den här krisen så var det ganska många som pekade på obalanserna i, i Östeuropa eller obalanserna även mellan Kina och USA. Så att någonstans handlar det också om att Politiker runt om i världen faktiskt måste lyssna på det IMF ganska regelmässigt har sagt tidigare. Det jag håller med om det för om man tittar på liksom gamla rapporter och gamla episoder när det har varit stora bekymmer i länder så hittar man i regel påpekandena i ett papper eller dokument någon, någonstans i något arkiv där någon sa att det här kommer liksom aldrig att fungera. Men vad är det som ska få IMF att få en högre status då som gör att man kommer att lyssna eftersom man uppenbarligen inte har gjort det hittills? ifrån de stora, starka länderna? Ja, nu får ju också ett antal länder som växer snabbt komma mer till tal än tidigare, till exempel... Och de är bättre på att lyssna? Brasilien, Indien, Kina. Om de är bättre att lyssna eller inte, det återstår att se. Men de kommer i varje fall över tiden att vara mycket, mycket mer delaktiga i de här samtalen. Och det är viktigt när man pratar om global ekonomi. Men det är väl så att tidigare har i alla fall USA som då stor långivare till IMF formellt haft också haft en vetorätt mot beslut som fattas fattar i IMF. Ska man få kritik från fonden till USA så kan man egentligen bara strunta i och säga att det här tar vi ingen hänsyn till. Alltså måste man ändra på just maktfördelningen inom valutafonden? Ja, det är flera olika delar i det och det är ju en diskussion som pågår. Hur ska rösträtten se ut i valutafonden? Hur många styrelseplattor ska, ska finnas där? vilka länder ska vara representerade i den styrelsen och där finns det då ganska, ganska starka strömningar idag som, som går ut på att eh, den ekonomiska styrka som vi observerar idag ska återspegla styrelsens sammansättning och inte den ekonomiska styrka som fanns på 60-talet eller till och med tidigare Det är en ganska stor förändring då Ja, återigen gradvis frågor som diskuteras under mycket lång tid. Men ytterst så kommer det säkert att bli en hel del förändringar. USAs finansminister Timothy Geisner, han sa ju häromdagen att IMF bör vara som en finanspolis. Han menar inte en global finansinspektion. Vad tycker ni om det? Ja, det beror på vilka verktyg den här finanspolisen sen har tillgängliga. För att det är en sak att man kan stå och säga att du gör fel, du gör fel. Men om man inte sen har instrumenten att få dem att ändra på det beteendet så blir det lite innehållslöst. Att... Instrument, menar du sanktioner kanske? Ja, sanktioner eller att man betalningar på andra sätt... Eh globala regler för hur man får göra en del saker. Vad säger Stefan Nivels om polisen i IMF? Ja det första är, elementet är ofta att man hittar en, kommer på och konstruerar en skampåle av något slag så att det framgår mycket tydligt år efter år att ett land inte följer vissa regler och att man faktiskt då förväntar sig att man ska göra det. Och det ska det... ut på nätet? Ja det ska självfallet ut på nätet och vad det innebär då är att när man åker på de här mötena två gånger om året som jag gör till exempel då, då, då möter man någon som kommer och klagar och säger att ja men ni gör inte det ni ska och det är klart att så småningom är det då droppen som ur stenen för att man blir trött på detta eviga tjat om man inte eh, fullföljer de åtaganden som man förväntas göra. Fast det, de verkliga förändringarna händer ju ändå ganska ofta när det verkligen är pengar eller annan makt så att säga, det handlar om konkret som det här med offshore center det har, det har gnällts på det i väldigt väldigt många år. Det är först i den här krisen som man börjar se att det rör lite på sig i den frågan. Det är klart att det är så att, att, att när pengarna håller på att ta slut då blir det skarpt läge och då händer naturligtvis saker mycket mycket fortare jämfört med om man resonerar om saker och ting i största allmänhet. Risken för att minnet är kort om det vänder och blir bra igen. Vad här, handlar vi då? Den risken finns alltid där. Därför att, det här är långa processer. Det, det kräver mycket diskussioner. Om, det kom, om, om tiderna blir goda så är det lätt hänt att man säger äh, varför ska vi hålla på med det här? Och då är det viktigt att man verkligen genomför reformerna också. Att man liksom håller i det tillräckligt länge så att det också blir gjort. Alla pratar ju väldigt mycket om IMFs roll och... Eh... Inte bara USAs finansminister då, utan eh, i ekot igår morse så kunde vi höra hur den internationellt välkända finansmannen George Soros, han sa att han tyckte att det är G20 som ska ta ledarskapet. Pågår det någon, någon slags tävling? Vem som ska eh, leda oss till bättre tider i världen? Men det är väl en skillnad då på det politiska ledarskapet och vem som faktiskt genomför det här. Så att IMF är ju så att säga tjänstemännen som kan se till att genomföra det uppdrag som G20 ger dem. Så jag alltså ser ingen motsättning i det direkt? Nej det är det egentligen inte. Därför att G20 det är en, en, en, en sammanslutning- där politiker kommer samman och diskuterar. Men G20 så är ju inte en organisation. G20 har inte resurser så att man kan skicka ett team experter till ett land för att säga hur ser det ut nu och vad ska vi göra. Så de kompletterar varandra. Om vi ska titta lite på vad som har hänt hittills sedan finanskrisen bröt ut förra hösten. Så har man ju då sagt att. IMF ska få ett utvidgat mandat och man har fått väldigt mycket mer pengar att låna ut. Kan ni säga någonting om vad vi har sett av det här utvidgade mandatet hittills och när det gäller pengarna, hur mycket som har gått ut till olika länder och vad de har gjort för nytta? Ja, Programmen kanske är lite större då om man jämför en del krisepisoder tidigare i historien. Och det är rätt många länder på en gång i det här som naturligtvis man hade kanske inte kunnat vara riktigt så här generös i det här läget om, om man inte hade fått de här tillskotten. Så det ser man väl omedelbart här kanske. Jo visst är det så. Det, fokus den här gången, för det här vandrar världen i kring över, över årtionden. Den här gången har det blivit så att det har gått bra ganska så mycket pengar till Östeuropa i en eller annan form och sen till länder i Afrika. Lettland är ett land som har varit i fokus de allra senaste dagarna, inte minst här i Sverige, eftersom två stora svenska banker är stora kreditgivare. Är IMF-förhandlarna för tuffa? Vad säger Tobian Becker? Nej, jag tror att man måste, om man nu vill föra den här ekonomiska politiken, vilket man möjligen då kan ifrågasätta. Men, men givet att man nu har valt den här banan så måste man naturligtvis få finansieringen i det här paketet att räcka till till det budgetunderskott man, man har. Så om man nu tror att budgetunderskottet eh, blir så här stort och man inte får mer pengar, ja, då, då leder det till nya nedskärningar och det är det vi ser nu. Ställer IMF för stora krav på Lettland? Nej, i slutändan måste statsbudgeten gå jämnt upp. Man kan inte trolla i de här sammanhangen. Det fick bli sista ordet i ekonomi ekot lördag.